Szerusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor podcast leges-legelső 2015-ös adását halljátok, amelynek az a címe, hogy űrhős atléta. Ez a 88 adásunk, én Szedlekádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc. Én pedig Körtesi Kerbal Gásper. Úisten, csak nem történt valami megint a Kerbal Space programmal hm. Találtam egy ma, ma reggel, és, és újra kedvet kaptam az egészhez, hogy ilyen klasszikus, vagy, vagy nagyon jelentős ö, küldetéseket csinálnak újra. Kezdve azzal, hogy, hogy kilőnek valamit a, a, a szovjetek, amit, amit nem tudom. Ö, mekkora? Nagyjából, nagyjából ilyen nagyságú volt a, a Sputnik, nem? De, de hát, volna, hogy igen. Kezdve, kezdve a Sputnikkal, aztán, aztán a, a laikás küldetés, aztán az, amit az, ami ilyen holdkörüli pályára akartak, de hát véletlenül az ott az első, ami, ami napkörüli pályára állt be mert egy kicsit, kicsit meglódult. túl löttek a cívan. És akkor ilyen, ilyen nagyon érdekes kombináció, mert hogy félig, félig ilyen, ilyen korabeli fényképek, meg korabeli dokumentációból kiemelt részletek, és, és félig pedig a Kerbából kiemelt gifek. <coughs> Elvite szemben hogy ki a, a, a nagy játékos társad a Kerbá Space programban? No. Elon Musk. Egy interjúban azt mondta, hogy tök <há> Hogy még viccesebb, hogy ennémet nagyon szereti a biosok, ott nagyon félepétszer megépíti. <gül> Viszont egyébként van más űrözkötődő hírünk is, még pedig az, hogy holnap, nektek kedves hallgatók, nagyjából ma e tegnap, éjszakal. Vagy a múlt héten. Nem, nem, nem. nem. Hát ki, egy, egyrészt vagy. ki tudja, hogy szor ha, ha halasztják még el, mert nem hát ennek, nem a, ennek a héten kellett volna már lennie. Nem, ar nem arra gondoltál? Teljesen másra gondoltam. olvasunk gondolatot élőadásban, úgyhogy nem látnak minket közben kamerán, szerintem ez izgalmas feladat. Ez. Én a masszatra gondoltam, este. Én Én arra gondoltam, hogy öt, ötödikén kellett volna kilőni azt a SpaceX rakétát, ami aztán egy ö, zsebkendőre fog leszállni. Jó, ja, azt én nem szállították le héten, mert valamilyen volt csesződve, de jövő héten fogják, azt mondták. Viszont a az egészen biztosan péntekről szombatra vidadó hajnalban este tíztől, tíz és reggel ötközött valamikor visszafogtél, a légkörbe is elég. És úgy akkor elmondhatjuk, mondjuk, hogy így volt, nem így volt, égből pottyad mesék így volt. Égből pottyad volt, igen. Azért rajzánál több kezdtek bele a bma Mennyi ideig éltem a szat? Előben uh, kell most google nekem. Két évre itt nekem. Hát úgy nagyjából csak. 2012-ben már arról beszéltek, hogy a masszat kettő az, az a nagy lesz, és... és, és 2012. február 13-án, 11 órakor lőtték fel, három hónap volt a tervezet élettartama, és, és máig élt. Akkor számoljuk ki. Két év. Nagyon menő. Akkor ezt... Majdnem három egyébként. Majd, majd, majd, majdnem, hogy van a három. Március 14-én adták hírül azt, hogy vannak űrfelvételek róla. Mondjuk azt, hogy azóta sem kaptunk többet, hogy legalábbis nem rémlik, hogy elreztették volna a világot ezekkel fotókkal, de akkor is. Tulajdonképpen nem lenne rossz, ha a Masszatot tervező csapat beszámolna arról, hogy ez alatt majdnem három év alatt miket szállított nekik a, az űrsonda tulajdonképpen nem lenne a jövő hónapi születésnapi nyúltek mint apra elhívni őket. Jó, jó. Ha valaki ismerő szervezőket, írjam fel. történt -e még valami az űrben? Jöttek, jöttek szép képek a Hubble-ról. Ezt mivel fotózták? és sose tudom, hogy a űrben a fotókat kikészíti. Valaki odament és kicsit kilebegett köré. mint a Hubble készített új képeket, amik... A... Ja, viszonylag frissen fel szerelt. egy ülőhely, betekerte betekert a távversületi madzagot, kicsit távolabb buszat, hogy ne mozgassa meg a hátlőt, és aztán megnyomta a madzag végét. Nem széthúzta a selfie botot, és aztán az okos órájával exponálta a rátet galaxis összetett. Az nyilván csak galaxi lehet a űrhajósok hivatalos mobiltelefonja. Igaz? Oh. Mint a robotikában a key használnak. Igen. Na de hogy, hogy milyen képeket küldött a Hubble? Szépeket újakat. <gül> é, é, tényleg az, hogy Boldog és néz... családok vannak rajta? Te átküldöm ezt a képet, ha még nem láttad, és álmulj. Mert ez, ez tényleg olyan, hogy, hogy ezt, ezt festették, ezt így rajzolták. Ez így nem létezik. Ezt amúgy sosem tudom, és egyszer valakivel el kéne mondatnunk egy öt percben, akár itt is, hogy ezek a, az űrfotók ezek hogyan készülnek. Mert így, így teljesen más spektrumokban néznek ezek a tudszok, a rádiós eszközök eleve rádiós spektrumban, és akkor végén ilyen színes dolgokat mutatnak nekünk. És a kettő között biztos, hogy van valami transformáció, nem létezik, hogy, hogy ez csak így. Oly Olyan színek és minták, amiket az ember csak a leggingsre képzel, el, nem azt, hogy az űrbe. Vagy még sem esetemben volt még egy egyébként kis hír csak, de akkor már repül ide. Még pedig az, hogy múlt pénteken volt a a, a hogy is van, az a napasztro fotója egy magyar fotósnak az alkotása, és az is, az is ilyen, hogy ködök, meg piros, meg olyan árnyalatok, amik nem tudom a nevét, mert férfi vagyok. És így tök jól néz ki, meg egészen eszméletlen, és ő ráadásul földről tápcsővel csinálta ezt, még csak az a könnyebsége sincse meg, hogy valaki egy piszak nagy az űrbe. És tették készen szép. Ott megint nem értettem, hogy készül. Illetve utolsó űrös kis hírünk, aztán abba hagyom, esküszöm a lelkendezést, és ez már inkább Gaspar területére fog belógni, felhype Nem, nem. Újabb európai siker. Ö, az európai, úgyis mint brit, alsó ruházat betört az űrbe. A Armadio nevű ilyen technikai anyagokat is, meg a hagyományos trucokat is gyártó cég fogja szolgáltatni a gyapjú a názának, mert hogy ők tudnak nem felgyulladó, ellenben meleg gyapjú gyártani a világ számára. Egyébként úgy tudom, hogy a nem felgyulladó ellenben meleg gyapjú az így, az így autológikus. Tehát, hogy a, a gyapjú azért viszonylag nehezen meggyulladó természetes anyag. És néztem, néztem is ilyen videókat, ezt be fogom linkelni, ahol különböző furcsa, tehát vá változatos textileket, textilszálakat így oda tartanak egy gyertyához, majd nézik, hogy mi történik. És, és a, a gyapjú az úgy ég, hogy, hogy amint elveszed a közvetlen tűztől, az, a, így ki, ki oltja a tüzet, és, és nem terjed tovább a tűz. Még a... a műszál az, az így elolvad, és, és tovább ég, és, és nagyon csúnyán viselkedik. A, a gov.uk, amit tulajdonképpen a, a kormány.hu angol megfelelője, hogy 600 fokig lángálló a cuccos, antisztatikus, és ráadásul még kevés szöszöket is bocsát ki magával, emiatt nem fog kisülni az egész ürallomás, hogy. El is leveszik egyébként hetente kb. egyszerre ezt az atlétát, mint hetente cserélnek, aztán kidobják a többit. Az a része érdekel egyébként, hogy itt mennyire speciális a bárány, vagy, vagy itt a, a folyamat, amíg eljutnak egy melegítőig. A bárányokat már egészen kiskorúktól péntek esténként ezüstiomba mártogatják. <hállal> Nem tudom, a, a Merinos cégnek felnéztem a honlapjára, ott iszonyatos szárnyas bázőrdökkel mondják azt, hogy itt ez a világ legkülönlegesebb anyag, amit úgy gyártanak. Eleve fantázia neveik vannak, a különböző gyakorlatlétáiknak könyörgöm. Közben én a héten bekövettem, és akkor így el is, el is konyarodottok az űrtől, bekövettem a héten egy Lake a, Hogy hívják azt magyarul? Tavi Körzet? Ádám, te tanultál a magyarul irodalmat. Igen, de csak a Tavi Költők tudom ebből a kategóriából. Hát a, a Tavi Költők azért Tavi Költők, mert a Lake Uh, igen, csak hogy tudom, hogy a értek húzamosabb ideig, és hát a magyar Wikipédia az Lake Districtnek mondja tóvidék, ez észak-nyugat Angliában egy ilyen nagyon hegyes, völgyes, tavasvidék, és innen uh, twitterezik, és, és uh, azt hiszem, instagramozik is egy, egy pásztor, egy... az életről, meg a, meg a, a az állatokról, amiket terel. A... És is dragom, még egyszer. Nagyon szórakoztató. Pontosan, pontosan, modern taviköltőként költőként. <gül> Átküld té a Tényleg a legszórakoztatóbb. És lényeg, hogy bekövettem, elke, elkezdett ajánlani a Twitter önszere, más angol uh, juhászokat, meg pásztorokat, meg ilyesmiket. <gül> Pusztán um, a kedves hallgatók... Um, Vannak ilyenek a Twitteren. Épp elmények megőrzése vége. Ti gondoltátok folyaná? Gaspár, momentán ebben az időpillanatban csütörtök este 22-28 perckor. Hány darab britpásztat követsz az interneten? Kettőt. <tört> Törlet. Csak azért, hogy nehogy át tudjanak vágni, igaz? Egyik esetleg más mondanak egy kicsit. És miről? Miről Mi Mízú meg hogy a kis huncut, hogy elcsatangolt. Hát... Ez, ez, akit, ez, akit először bekövettem, a családja az így generációk óta egy nagyon-nagyon kicsi területen, tehát így a, a, a szomszédfolóig nem igazán megyünk át szinten, terelgette nyáját, és fújták furújájukat. És, és azzal az jár egy egészen furcsa perspektíva, és egy kicsit világot jártabb ember, akinek a zsebében ott az okos telefonja, és időnként, időnként leáll, lefényképezi a bárányokat, és, és és egyik is a világ dolgairól? Nem És nagyon furcsa perspektíva. Hogy mi volt a legokosabb megállapítása, vagy a legdúsabb? Most nem találom hirtelen. Be fogom linkelni. Nagyon jó. És akkor bárki követhet angol pásztorokat. Szörnyen jól hangzik. Egyébként ezt és az interkonettit találtam, azt hiszem. Hol? Igen, a, az Interconnective-en a, a Bergnek a vezetőjének, a, vagy, vagy a Bergnek a volt vezetőjének a, a, a személyes ja, biologián. El vagyok iratkozva, de na minden, le is végül a persze. Ő írt arra, hogy pont karácsonykor ment csődva, brit ilyen izé, überszerű, csak terkiszállításra foglalkozó cég. És tényleg is gondolt, ez nagyon jó paszt volt egyébként, hogy, hogy az egyes szakátások az nem elkerülhető, meg nem is kívánatos, hogy elkerüljük. Ugyanakkor meg ki kell találni valami olyan, olyan rendszert, ahol, ahol valamiféle védelme van ezeknek a munkavállalóknak. különösen, hogy egy olyan céghez csatlakoznak, aki megkéri, hogy ö, lehetőleg fessék Sárgára az autójukat és ragassák le jó nagyban a logóját is. No, de menjünk tovább volt Internet of Tinz élményem képzeljétek. Mi nem működött? Hála Milyen hétköznapi tárgy volt az, amit rá kellett volna kötni a wi re és nem, nem volt halálódó működni? Halál pontosan ezt történt. A gramofonról nem beszéltünk arról, amikor pénzt gyűjtöttek ők az interneten, sőt a Kickstarteren. Ez a phonera a fon, Wi-Fi-s dolognak volt a, a cuccosa. Egy olyan média lejátszó, amit ráduksz a, a Wi-Fi-re, vagy ráduksz a hálózatodra másrészt a hifidre, a harmad rész pedig a távirányítójának a doboznak okostelefon, amin a okostelefon, ami Spotify kut, és, és lehet kapcsolódni, hogy mit játszan éppen az utc. Este, mert az úgy néz ki, hogy reggel nem kell számítógépet kapcsolni ahhoz, hogy zen legyen, hanem nyomok a telefonon egy fly gombot, és elkezd szólni. És, és ennek a setupolás az úgy néz ki, hogy összedugsz minden mindennel, majd a telefonra feltelepíted a setup appot beírod az eszköz aljáról a jelszót, és az hirtelen mindent mindent beállít, de helyett uh, szenvedett és kilépületett az app, amíg, uh, amíg, aztán laptopról meg nem találtam azt, hogy ennek van egy IP címe, amiben lehet mindent egy böngészőben. Uh, tehát fontos az okosság része, tehát tök nem működött. Most már, hogy, uh, hogy adtam neki saját nevet, adtam neki saját jelszót, stb. Most működik viszont. És, uh, és egy csodálatos remek dolog, tényleg. Abszolút nem tud semmit, teljesen egyfunkciós az egész azt az egyet úgy néz ki, hogy jól tudja. Még az is lehet, hogy ennek a dolog jövője. És ez csak Spotify ról tudja játszani a zenét? Spotify tud most, meg Vavát, másik Mi az a Wava? Az egy másik ilyen streamerős És hallottam arra pléket, hogy Qualcomm Orquestet fog majd tudni, mert a van saját szabványa. Tehát ez, ez gyakorlatilag... Kell? Igen? Ez gyakorlatilag az Airport Express, csak csak nem tud bármit lejátszani, jól értem? Ö, Airport Express nem kell hozzá iTunes, raknom semmire. Vegyes háztartásban indek az egyik számítógóf, PC, a másik egy Mac. Indentek az a kizáról megges szabványoknak egy része nem működik. A Úristen, a én, most, én most jöttem rá, hogy én most egy, egy szigorúan Mac-es ökoszisztémás világban élek. Kicsit királyzott a hideg, bocsánat. Hétven újra nyitjuk lecsket, legyen szíves jelentkező csákányoddal. Azért az kell reagálás a dolgot. Így is van, csak enne Igen, viszont kiszolgálunk egy kis is kizára a grillát választhatsz. Öhm, szóval ez tök érdekes, a erre kanyarodt mondanom, melyekes megoldások tök jók. A Donalski-nek volt egy posztja egyébként a héten, hogy a a CB-nek a jövője, a CB-nek a jelenlegi megfelelője az a, a AirDrop nevű Apple funkció, az a, ugyanazon hálózaton egy, egymás közelébe bekapcsolsz két Mac, Mac OS futató számítógépet, és, vagy az a iOS is tudja már most a cuccot. Felfedezik egymást, és lehet köztük fel küldözgetni, anélkül, bármilyen house én megyek neked kéne csinálni. Áthozott, másiknál megjelenik, nyom, hogy okét, OK megjön. Ez nagyon szép, de életemben nem láttam még embert, akinek működött volna. Na jó, nem túlzok, egyszer láttam, de, de ők is nagyon meglepődtek, hogy működött az airdrop. Mi az idődában többször használtuk már, és jó is volt. Különösen, hogy az airdrop ot működése mi mindig kisebb probléma, mint megtalálni egy-két pendrive-ot, amik el vannak hány a jobbra, balra. Nem, sokkal durvább a helyzet. No. Én a Fortune magazinban találtam egy cikket arról, hogy megkérdezték a, a középiskolásokat, tehát az igazán tiniket, tini hogy mi az, a, az az app, ami mindenképpen kell, hogy legyen ő náluk. És akkor a iszonyú öreg szerző az olyanokat feltételezett, hogy esetleg a Snapchat volna az talán, vagy, a, vagy mondjuk a Tumblr a fontos nekik, és kiderült, hogy nem. Egy átlagos amerikai tínének a legfontosabb alkalmazás az airdrop. És ez azért van, mert hogy az iskolákban egy csomó alkalmazást tiltanak, vagy, tehát hogy nem szabad vagy nem lehet használni őket, meg adott esetben internet hozzáférés sem feltétlenül van. Úgyhogy, úgyhogy mi az, ember még így is lehet direktben cserélni, tehát mondjuk fényképeket küldözgetni egymásnak, hát ez bizony az airdrop. Úgyhogy, úgyhogy elég meglepő módon ezek szerint az amerikai tényeknek tökre működik ez az ez a összeköttetés. írt az amerikai tények ezek szerint álljó szám vannak, kizárólag. Ezek szerint az amerikai tények kizárólag álljó vannak, igen. É, igen. Ez nekem is feltűnt, hogy ez így gyanús egy kicsit. Elég sok helyről billeg nekem ez a ez Nézd ez a, sztori, ez. Nézd, a kedven, tudjuk hogyan készül a parizer. Ellenben viszont azonban uh, Ferenc, miért húztad ki a chromecast uh, Ezért ez... hoztam neked chromecast de Valamiért úgy <gül> hogy már a múltadásban is beszéltem róla, de ha nem, akkor szívesen elősélem. Szerintem, szerintem nem, és ez az Internet of Things-es az Hát abszolút, az is egy Internet of Things dolog, és uh, igen, a gáspár valóban hozott nekem egy chromecast a távoli Egyesült Államokból, uh, és ezt uh, azért is egy kicsit két kezet be a TV fenekébe, mert uh, Előtte talán lehet, hogy erről beszéltem, hogy vettem egy azt hiszem vétek, mi, mízi vagy miazi, nem mízi lesz az típusú ilyen dongolt, ami, ami, amit a hdm-be kell bedugni, és akkor azt ígéri, hogy azon keresztül lehet álló meg mozgó képeket streamelni a tévére, és hát a lé, lé, lényegében semmire se volt jó az a cucc de tényleg semmire, úgy értsétek, hogy, hogy én nem is tudom. Tehát, hogy, hogy csak valami appal lehetett rá küldeni dolgokat, de az sem működött, és egy csomó protokoll tudott elvileg, többek között a mirakasztott, de ezek nem működtek valahogy. Tehát az egész semmire nem volt jó, úgyhogy visszavittem a boltba, és visszakértem a pénzt, ehhez képest megérkezett a Chromecast, ami ugye lényegében ugyanezt ígéri, és hát egyrészt gyönyörű, másrészt Teljesen simán működik, mindenféle ilyen bonyolult beállítogatás nélkül összedugod és működik. És harmadrészt van rá e, App Store, ahol ráadásul érdekes appokat is lehet kapni, és a fejlesztők már egy csomó mindent megoldottak. Ugye elvileg a Chromecast arra szolgálna, hogy e, hogy androidos környezetből lehet vezérelni, és mondjuk YouTube-ot, meg egy pár ilyen egyébként főleg csak Amerikában értelmezhető szolgáltatás, mint Pandorát, meg rádiót, meg ilyeneket lehet streamálni a tévére. Rédió van itt is amúgy, de igen, is. Igen, van, de mondjuk Pandora, meg Netflix, meg Hulu azok nincsenek. Ez igen, igen. Na de hogy hogy már a YouTube is önmagában marha jó. Én például most meglepődve tapasztaltam, hogy az én tévém tulajdonképpen egy milyen nagy felbontású tévé, még sosem ment rajta semmi, ami milyen jól nézett ki, de a YouTube-ról most így nagyon szépen játszott le 10 80 p videókat. És ugye az a vicces benne, hogy elindítod a, a streamelést mondjuk az okostelefonról, de aztán az okostelefont kikapcsolhatod, mert igazán csak távvezérlőnek használod, azt már a Chromecast intézi, hogy, hogy ő eh, kapcsolódik direktben a, a YouTube-hoz. Szóval már ez is nagyon jó, ugye ezen kívül még arra lenne jó, hogy a, hogy a Chrome böngészőnek a, az éppen aktuális tabját lehet oda tükrözni a tévéképernyőre. És ez nem tűnik különösebben nagyon érdekesnek. De valahogy ezt a módszert használ, vagy, vagy ezen keresztül egy csomó fejlesztő sokat dolgozott, és így megoldották, hogy például lokális videófájlokat is lehet vele lejátszani. Tehát magyarul lehet uh, uh, filmeket nézni. Chromecaston keresztül még pedig úgy, hogy, hogy valami Chrome Extension uh, ebbe a, a uh, nyitotta abba, streameli vele a filmet, és akkor az itt tovább streamelődik felirattal mindennel tökéletesen működik. Szóval, hogy na, a lényeg az, hogy a Chromecast egy ilyen igazi, pozitív élmény, ráadásul olyan, amit egyből meg tudtam tanítani a családnak is, mindenki képes azt használni. E, és az, tudjátok, van az, hogy, hogy meg akarsz valamit mutatni, és az, várjál, van egy YouTube videó, azt megmutatom. Ez úgy sokszor fölmerül kisgyerekes családban, különösen amikor azt kérdezik, hogy milyen a műkorcsoljázás, akkor az ember nem próbálja meg elmondani, hanem megmutatja. Na, ez egy Chromecast segítségével ezerszer. Kényelmes, tök jó, nagyon kellemes felhasználójármény. De? Hát nincs. Nincs, de? Nincs. Ja, jó, azt tök hittem, hogy leszerelted. Tök jó terméknek. Nem, amit. nem, amikor a kelt az került, hogy miért húztam ki, akkor innen az adásnaplóban húztam ki ezt a oh. szerejét. A is megvan, nem, nem hát, szereltem le abszolút. Tök vártam itt a megmondásra, és hát meg is kaptam, köszönöm szépen hajtszerbe szerzek egy olyan tévét, amiről már lebillen a muskátli, akkor, akkor veszek hozzá ilyet is. A vimeo szokott nekem egyébként ilyen lenni, hogy, hogy milyen nagy felbontású az a monitor. Uh -huh. Az ember felrakja a szépen megcsinált jó videókat, és ül és nézi, és szép. Ezzel Ez gondolom egy azt terve szokott... egyébként a, a chromecast a pont, hogy hogy rövid filmeket fogunk nézni. Van az az állapot, amikor az ember lerodja a tévé elé és valamit nézne, de... Természetesen a magyar nyelvű csatornák kínálata az alkalmatlan erre, és olyankor iszonyú olyan néhány ilyen rövid, művészi, nem sokat beszélős, de nagyon szépen fényképezett Vimeo best-of videó. Akkor mondok neked a Short of the Week, hmm, ami egy rövid filmes, Azt, akkor... Azt néztétek, hogy a Vimeo-nak, vagy a Vimeós berendelte a saját sorozatának az egyébként nagyon jó. Jaj, hogy hívják? Nagyon gyorsan akartam mondani a nevét annak a sorozatnak. Az a neve, hogy High Maintenance. High És Maintenance? Igen, igen. És a High Maintenance az egy ilyen nagyon kedves rövidfilmsorozat. Összefüggés. Egy közös szereplő van mindegyikben egyébként. Teljesen önálló rövidfilmecskék. A, az egy közös szereplő pedig a, a brooklini fűfutár, aki, aki mindig megjelenik a helyszínen és, és hozza, hozza a füvet a, a, a szereplőknek. Ebből lement két évad, tehát kétszer hat része azt hiszem, és a harmadik évadot azt berendelte a, a Vimeo saját sorozatnak, és ö, pár dollárt, azt hiszem öt dollár per részért lehet megvenni, és talán tízért az, az összeset. 1,99-1, talán. Igen? Aha, És akkor hat az egész, és rosszul emlékeztem. Ez végül is mindegy, de ez jól hangzik. Nagyon jó, ez még nagyon Hát ezt tudjuk miért szempölölni. Szerintem a korábbi év az fent van. És most be is linkeltem az adásnaplóba, meg benne lesz az adásnaplóba, amit ti olvastak, kedves adatok. Kinekük a Facebookra, felfestjük az égre. Szóval az van, hogy így az évelején az ember rohadtatlanul olvasa elkövetkezendő évre vonatkozó trendi óslatokat, és azt egyre több ilyen írásból lehet úgymond kiolvasni, vagy kiérzékelni, hogy, hogy lehet, hogy 2015 tényleg az az év lesz, amikor, amikor lemondhatunk a tévé előfizetésünkről. Tudom, hogy sokan megtették, és hogy mondjuk megtették. Mi az a tévé előfizetés? Hát ez egy ilyen régi dolog, te már nem emlékezhetsz rá, az, amikor a TV csatornákon előre összeállított műsorfolyam érkezik a tévéképernyődre. Most van még van ilyen, de hogy most már tényleg nagyon úgy tűnik, hogy, hogy eljött a web és a web kora. Hűhén hangzik a, a, a, éppen lezárva azt az évet, amikor az egyik YouTube videó átlépte a két milliárd megnézést. Nem is az egyik, hanem a Gangnam Style. De akkor is, tehát, hogy azért ez, hogy, hogy egyre több sorozat van ott, hogy a, hogy, a, hogy a Netflix rájött arra, hogy a egy azt egyben kell elérhetővé tenni, nem heti És hogy egyre máshol jelennek meg a tökéletes rövid filmek, amiket már kifejezetten webre csináltak. Beleértve egyébként olyan műhelyeket is, mint például a Magyarországon a Bújék film. Készítő gárdája. A ah, micsoda? Nem hallottál a Buék című filmről? Nem, mi az a bújék film? Némi érintettsége van benne a VS-nek, úgyhogy Kelt azt talán nem is beszélt róla. Biztos beszéltek, de még nem volt időm megnézni, az az igazság. A Buék film egy, egy olyan film, amit 2013-ról 2014-re való átmenet napján forgattak itt Magyarországon. Volt 12 stáb, Plusz várták az emberektől, mármint a magyar polgároktól, hogy küldjenek be mindenféle videókat, és részben a saját forgatott anyagokból, egyébként főként a saját forgatott anyagokból, de sok vágóképezésnél, meg ilyen tematikus összeállításoknál pedig a hallgatók által, vagy nézők által beküldött amatőr videókból vágták össze egy, hát emlékszem egy óra, tíz perces, tehát egy rendes, jó, hosszú film, a 2014 e, szilveszterét, mert 2013 szilveszterét mutatja be, és ezen keresztül sok mindent az országból, és nagyon sokféle ember, sokféle buli, sokféle megközelítés látszik benne. Iszonyú jó. A, nyilván moziban kicsit azért értelmetlen, tehát nem, nem fogsz elmenni menni egy, egy hosszú dokumentum megnézni a moziban, de például Chromecast segítségével streamelve a nagy tévéképernyőn, zseniális. Hm, jó. És egyebek mellett a VSN lehet megtekinteni a, a filmet. Ó, azt hittem, hogy lenémítottam a mikrofont, de... Na, nagyon sajnálom. <gül> Et, ettől lesz természetes meg közvetlen ez a beszélgetés, hogy az ilyeneket... Hallgatom, hogy most felkeltek? Ahágy, ahogy én magam is. Na, belekezdünk a jövő kapírgálásába? Irdatlan, hogy hoztam nektek, hogyha belekezdünk. Szerintem megtök jó. Lássátok, kive van dolgotok. Ezt pedig a valaki rakjon be ide dobott, majd a kedves technikus kolléga, tudom felé, nem kérem tőled ezt. Az nem ennyi, hogy be beletűszentettem? Nem, nem, nem, ilyen pergőt szeretnék. Biztos lehet a friss second-ról tölteni. A lényeg, a lényeg, És akkor jó. BBC pirul Tehát az évtrendje az okos óra szíj. Ú, annyira ezt mondani. Mert hogy legalább két cég ki olyan, az egyik, ami így indig a másik az, az már rendelkezik ezzel, hogy van egy órád, amiről nem akarsz lemondani. Egy genoms okos óra miatt. Ellenben szeretnél okosságot a csuklódra valamiért, és a másik csuklódon nem tudom mivel, biztos nem akarunk kinézni, mint egy tenis Ezért a színjba beleapplikálnak egy egy reszgiumotort, ezt, azt, azt, és akkor ez majd neked jó lesz. De hát ez tökéletes, ez szerintem az ideális megoldás. Nem kell viszonylag béna órákat nézned, vagy nem kell levenned a a szimbólumként hordott másfélmilliós patekfilipedet, és ugyanakkor csak megkapod azt, ami az okos órában jó, a notificationt, a, a mit tudom én, a zene irányítást, meg ilyeneket, és ehhez, tehát ez lényegében ugye keresztezése a hagyományos órának, és a, az okos karkötőnek, vagy, a, vagy a, az ilyen fitness trackernek. Fitness hát honom. másodban nézve a, a csuklódon viselt e, Izé, státusz big-ben most még felrakhatsz egy pár száz dolláros efemérát is, ami azt jelzi, hogy téged mégiscsak érdekel kikeres. Hát igen, igen, igen, igen, tehát hogyha mind a kettő, tehát hogyha egyszerre akarsz karékszert hordani és, és részesedni a jövő áldásaiból, akkor ezt most így megteheted, és egyébként tökre nem is néz ki rosszul a dolog. Nekem ez, ez egy mindig így. szembe menő üzenetek, ez, hogy Patek Filipre felhegezted a, a Kajrosz T-Band nevű plastik órasziat, hát akkor... Így, ö... Azt nem, azt ne csináld, mert az bénán néz ki. De a, de a másik, ami kifejezetten jól néz ki, ami nem is csoda, hiszen a Mont Blanc maga követte el, az, az egyáltalán nem néz ki rosszul. Az, egy, az okosan is van kitalálva, és azt szerintem úgy rendben lesz. Szó-szó, bár ott meg, úgy adották meg, hogy a a csukródnak a két egymással szembe lövő részét kell nézegetni, hogy forradtod majd előtt, hogy nézd, van kezem. Hát ezek a gesztusok még mindig sokkal kevésbé bénábbak, mint teszem azt a, az ilyen fülbe dugható bluetooth headsettel telefonáló emberek, akik nem, én, fókuszával... A, nem abban, abban én változom. tök tehát a, a, így a minden mindenestül ott egyértelműen látszik, hogy ki az, akit így messziről el kell kerülni. Mi a baj, de a vidékült az évtuvajdon, sokan mondd meg. Becsülettel dolgoznak. Jó, igazad van, túlzó voltam. A kék led az egyébként durva és egyáltalán nem is értem, hogy ezt miért... Tehát tényleg, ezt miért teszik rá ezekre? Azért, mert olcsóbb. De hogy minek a led? Ami egyébként egy folyamatos bluetooth kapcsolatot jelöl, vagy jelez. Egy olyan eszköz amit nem látsz, hiszen a füledben van. Hát, de nem. Ugye például nekem van egy bluetooth stereo, Hetszetem, amiben zenét hallgatok, vagy podcastot a villamoson. E, és ebben is van lád, és ez is úgy világít, hogy nem tudom, megtalálom be a kulcsukat sötétben. Teljesen értelmetlenül és feleslegesen. Nekem nem jeles semmit, hiszen nekem a fülemben van a világnak, meg minek? Alapod, elképzeltem, hogy Ferenc érzek a hazatérve a fülét a kulcsukhoz <gül> <gül> És közben kicsit rázza a lábát, hiszen valami zenét hallgat, hogy világítson a kékled. Igen, igen vinetú. Szóval igen, igen. szerintem egyébként ez a kínai esztétikat, hát semmi más nem tudok elmondani. mondani. Ha komolyan vetű designer látta ezeket a kék világító bászokat, akkor biztos, hogy szólt valami, hogy srácok, ez hülyeség, vagy akkor adjunk a termékhez fekete körömlakot és ajándékba. Igen, az egyébként nem működik, vagy legalábbis én megpróbáltam fekete körömlakkal lefesteni már egy-két ledet, és átvilágít rajta simán. Maradal az úr. Uh -huh. <laughs> Na jó, de egy pillanatra még vissza az okosóra szíjhoz, szóval szerintem ez egyáltalán nem egy rossz megközelítés. És erről meg az jutott eszembe, hogy a másik dolog, amit Gáspár hozott nekem New Yorkból, az ugye egy Pebble Steel volt, ami alapértelmezés szerint egy bőr szíjjjel, egy fekete bőr érkezik, legalábbis az enyém azzal érkezett, de most végre lecseréltem ezt a bőrszíjat egy, egy fém szíjjra. És ezzel hirtelen az egész még sokkal jobban néz ki, és teljesen már egy ilyen óra, óra hatása van. Úgyhogy azt akartam mondani, hogy ha valaki pebből steve rendel, akkor vegye meg hozzá plusz 20 dollárért azt a fém szíjat is, amit nekem valamiért ingyenbe csomagoltak a dobozomban, magam sem értem, hogy miért. Na de ráadásul vannak más okos órák is, ugye éppen most zajlik a Consumer Electronics Show Las Vegasban és ott bemutattak mindenféle okosórákat. Ha jól gondolom, akkor ezek közül a legérdekesebb az, az alcatel a az árletörő, olcsó órája. A Meta 1 is árletörő, mert ez korábban már volt az, a, az óra, most viszont azt mondták, hogy 250 dollár helyett milyen, 150-ért adnánk, és, és azért érdekes, mert a 250-es kategóriában is szerették. De az, ah. hogy megjelent ezen az áron, az érdekes, de ez mondjuk ennyi ez ez a két mondat. Ez a, ez a meta, ez nem uh, egy koppintása a pebölnek. Bizonyos szempontból igen. Uh, ez ez egy kijelzőjű, fekete-fehér, tudsz. tudsz. Az, ilyen szempontból az. Uh, ez kisebbnek tűnik, mint a Pebble egyébként. Vagy csak ügyes optikai csalás van rajta. Hát igen, ezt nem fényből volt akkor már, amikor a Pebble-s adták ki. Pebble-sztílből valahogy mindig a, a Remington-sztíl eszembe. <gül> és és nem, a, nem az írógép és, és fegyvergyár, hanem, hanem a Pierce Bros. tennel sorozat. Hú, én most megnéztem a meta a honlapját. Egy férfi karján látható. Ez nem hogy kisebb, hanem inkább nagyobb, mint a Pebble. És valami végtelenül gagyiúl néz ki. De igazán végtelenül gadyiul. Hát akkor, ha szépet akarsz, akkor viszont ott van neked a Wittings aktivitének a pop verziója, az Activity maga az a, az igazán szép okos óra, ami nem tud csagat, csak azt mutatja egy kis mutatóval, hogy a, aznapra kitűzött mindenféle célodnak a hány százaléket érted el, tehát léptéle már ezeret aznap. A Pop pedig ennek az olcsó verziója, amiben azt mondom, hogy nem Zaphir az üveg, viszont, viszont nagy jobban megfizető áron van, 149,95 darab dollárért. Tehát pont annyira, amennyire egy okos órát adnak, trekkeli a kis sétálásodat, figyeli az ciklusodat, és, és azt mondják, hogy azért cserébe, hogy ez nem rendelkezik kijelzővel, meg csak rezgés van benne, ezért 8 hónapot elmegy aksiról. Ami egy olyan szám, amit, amit én szeretek, ez egy nagy szám, ez jó. 8 nap, vagy 8 hónap? Hónap. 8 hónap? Hát egy mechanikus óra Igen? sem megy annyi ideig. Ha elhisszük a felét, az még akkor is sok. Az még akkor is rengeteg, hogy ez így van. Mondjuk ehhez cserébe csak egy fitness track-e van, van még egy. Van még egy órás hír. Na. Vagy va, ja, van még egy okos óra, akkor utána mondom a, a nem okos órás, órás hírt. A, a, az utolsó okos órát én nem tudom intézni egy darab mondatta mert szerint az LG bejelentette azt, hogy minden idők legzú darab operációs rendszerét, ami a webOS és még palméknál indult el majd, uh, különböző tulajdonos, hosszasan nem tudtak velem mit kezdeni. Most éppen órára fogják alkalmazni, és arra is valószínűleg nagyon jó lesz, és, és emiatt nem is várok sokat az LG órától, mert ez meg van de az a zoprendszer. Látom egyébként, lehet kapni olyan, olyan ilyen webOS ö, okos tévéket, és nagyon cukin néz ki a, a kezelőfellete. Az olyan jó, mert én a webOS-t mindig, mindig szerettem távolról. Palmot nem vettem volna pont emiatt, de Vonzó volt, szép, ügyes, ki volt találva. Teljesen más volt abban a korszakban, mert az Android tróger volt, az iPhone pedig iPhone. Nem tudom, de vicces. Nem látjátok úgy, hogy az okos órák elkezdtek magukra találni, vagy legalábbis most már nem azok a végtelen dambaromságok, amik, amiknek ez az egész indult. Szerintem az van, hogy, hogy megkérdezni, vagy újra, meg megkérdezni, újra, meg újra, meg újra, meg újra, meg újra feltenni a kérdést, és ez miért lesz jó? Lehet, hogy még mindig nem jó, de már nagyon sok rossz közül választhatsz, nagyon sok közül választhatsz. Nem, nem, hanem, hogy nagyon, tehát, hogy egy kicsit diversifikálni a dolgok. Az elején volt az, hogy a, egy kijelző karszíjjal és mindenféle alkalmazásokkal. És most már ezt minden irányba kezdik meghaladni. Túl nagy is van, túl kicsi is van, kijelző nélkül is kapható. Szóval sok, sok minden megpróbálnak, van ami erre van kiegyezve, van ami arra van kiegyezve, tehát hogy elkezdtek tapogatózni a használhatóságát illetően, és ugye beléptek a kisebb versenyzők is, ami azt is eredményező, hogy a nagyok, akik mind megcsinálták gyorsan ugyanazt az órát, amit, mm. eh, hát, amit lényegében a Pebble elsőként. Ez most, ez most a kicsik miatt egy kicsit érdekesebb kezd lenni ez a terület. Nem lehet, hogy most is milyen sokat beszélünk róla, pedig van bennetek egy természetes ösztönszerű ellenkezés a téma iránt, és mégis mennyit beszéltünk róla. Tiltakozom, én a beböztök szerettem. Amikor az ötlettelen Samsung és az ötlettelenségben a ötlettelenségből Samsungot alomuló többi cég kezdett el be, besírülni erre a piacra, akkor kezdett el fájni az egész nekem. Annál tényleg sokkal jobb most a helyzet. Tiltakozom. Én egy hétig használtam nagyjából azt a amit most Ferenc visel. És ha lehet, még értetelebbül állok, hogy ez, ez miért jó bárkinek. Hát ezt már egyszer megbeszéltük, tudod, azon túl, hogy ez is egyfajta öndefiníció, ugyanúgy, mint a patek, Filip. Azon túl igazándiból olyankor jó, amikor nem tudod elővenni, vagy kényelmetlen elővenni a telefont, a biciklin, autóvezetés közben, falmászás közben, a strandon, amikor a gyereket a partmenti vízben dobálod. Ezek olyan szituációk, ahol egyébként se vennéd fel a telefont, vagy érdekelne, hogy mit, mit ír a telefon? Biciklőzés közben, de nem, simán. simán. Simán szoktam így telefonálni. Autóvezetés közben nem különben. Oké. Okay. Na jól van. Szerintem Viszont... van, van elég ember ezen a piacon, ahhoz, hogy ezt fenntartol, még akkor is, Gáspár, hogy te, ha te még, mégis meghívod magadat egy kázióterrorista órára. <síns> Én... Kázióterrorista órán már van. Már van? És az... Persze, és, és nem szeretem igazán, mert túl könnyű, és, és túl, túl műanyag. És legfúrhatunk vele lyukat, és kiventhetjük ólommal. Az, az lehet, hogy segít rajta. Na, de egyébként az, azt akartam mondani még órában, hogy Jártam a múltkor a Westernben, és ott van egy Swatch bolt, és már itt is kint volt a kirakatban a, a System 51, a, a robotok által összerakott automatalkaróra. Uh -huh. És van neki ára? Azt nem néztem. A lényeg... De jön 50 ezer forint körül lehet szerintem. Hmm. Akkor a tarakat részenként egy 1000-es. Minden Igen, az elég, Egyébként az a vicc, hogy, hogy így, így menőznek azzal, hogy, hogy 51 darab alkatrészből el, és fú, és sose volt ennyire kevés alkatrész egy automata órában. A, a SWATCH nagyjából 20 éve csinált egy 52 alkatrészeset. Le, lehet, Tehát hogy, lehet, hogy 20 év múlva meg tudják csinálni 50 alkatrészre, vagy lehet, hogy korábban is meg tudnák csinálni 50 alkatrészre. Uh, nézd 20 év múlva, csak simára raknak le egy tépőzáros szíjat, ami nem két darabból áll akkor így 48 köréke vannak. <há> hát, hogy <meg> egyébként... <há> nem, nem bármit a, a mechanikának az alkatrész számáról van szó. Ha, jó. ha van benne egy nagyobb alkatrész, ami így kívülről nézve egy ilyen, tudom én, darabnak látszik, és annak a belsejében el van rejtve egy kis akkumulátor, meg egy motor, akkor sokkal-sokkal kevesebb alkatrész is elég. Tehát mondjuk 30 alkatrész is elég, de azok csak azért, hogy, hogy legyen benne egy-két alkatrész. És sosem derül ki a turpisság, hogyha, hogyha légmentesen lezárják azt a kis fém darabot. Most találtam egy, egy blogot, ahol éppen szétszedik ezt az órát. Egy egyébként ez egy olyan óra, ami, ami úgy van kitalálva, hogy légmentesen bezárva, és sose euh, kell, vagy lehet szerelni. Amit viszont lehet szerelni, és akkor a, a hét videójával láttak ezt szerintem titeket, az a Rolex Submariner, amiről van egy videó, ahol egy órás szétszerli ezt az órát, ö, bepakolja egy kis kosárkába, berakja egy, ö, egy tisztító, tudsz valamilyen órák tisztítására szolgál, majd kiveszi a kosárkát, kiborítja az alkatrészeket és összerakja az órát. Én valami egészen lenyűgöző, hogy, hogy nem maradnak csavarok például, egy darab sem. Mindent felhasznál, a végén óra lesz, és ketyeg. És a halk hegedű zenére, ö, meg klimpírozásra, icipici atomdarabokra szedi az egészet, de annyira, hogy még a az óra legbelsébe szívébe levő nagy tekercsugót, és kitekeri egy csíkká. Hihetetlen. Ferenc, érdemes egyébként kirakni a, a hatalmas kielezős tévédre, mert, mert HD-ban van a videó. Hmm, okvetlenül meg fogom nézni. És természetesen a nagy tévén most már mindent ott fogok megnézni. Vaj, Jövő, mintha kikérdezzük persze, hogy hová kellett a kispiros piros felücsavar csapni. És hogyha azt fogom mondani, hogy a bal fölső kvadránsban, akkor nem fogjátok tudni azt mondani, hogy nem. Vagy az, hogy nem, mert ott a Romulának vannak. Na viszont a következő eszköz, az már nem okos óra, de okos, de én meg erre azt, hogy szuper hülyeség. Akkor messziről kezdem, hogy, hogy minél tovább tudjam húzni azt, hogy milyen volt az, hogy hülyeség. A, az év egyik legviccesebb dolga, amit meg lehet nézni, vagy legérdekesebb, vagy leglelkesítőbb, az a, a bmi az egyik vizsgája. Úgyhogy az automatizálás tanszék tart, és a vehicle csapatoknak csapatoknak robotot kell építeni. Ez jellemzően kapnak egy ilyen 50.000 forint környéki pénzt, illetve felét alkathatiző felét, pénzben kb. Korlátlen mennyiségű ragasztós szalagot és egy távirányítós autót szoktak még. És erre kell valami építeni, ami teljesíti a pályát. Úgyhogy a pálya az nincsen megadva előre, csak az, hogy milyen vezérlőjelek vannak a pályán, és hogyha kétségre az azt jelenti, hogy mennyien gyorsan, ha a, a egyik oldalra lehetűnik, akkor az, hogy ott valami más akció lesz, meg vannak ilyen extra feladatok, hogyha mondjuk y-alagban szétválik a pályás, és ezt ez az autó, akkor ott van egy tolatási feladat, az plusz pontot ér majd. És közben egész szúr... nap, igen? Csak közbe akartam szúrni, hogy az én felkonfom az nem erre vonatkozott, tehát ezt a robotjátékot egyáltalán nem tartom hülyeségnek. Tudom, tudom, megvan. Kicsi baltákkal. Uh, na és a, a bm nek ez a, a versenye, ami egyébként majd valamikor tavasszal lesz, sőt nyár elején, az, uh, az durván arról szól, hogy ezek a napsorán során uh, az aulában egyre inkább széttörő, mert úgyis neki mennek az autók, lemerülő autók, ezek próbálják teljesíteni pályát, az embereknek hackegetnek valamit, hogy működjön, és tök szórakoztató. Most nagyjából ezt tudja, csak a robotot nem kell neked megépíteni, az Ozobot nevű dolog, aminek lehet pályát rajzolni, vannak vezérlőjelek, amit felismer a robot, meg valami kicsi programozást lehet rajta csinálni, és a végén mozog az eszközöd. Nem annyira szexi, mint a BM-ést tudsz, de nem kell hozzá jutni a bm re És mégiscsak olyan robot, aminek te tudod megmondani, hogy merre menjen. Hát mennyire jó ez? Én igazán arra lennék kíváncsi, hogy olyan robot nincse, de arra hogy van, aminek úgy tudod megmondani, hogy egyszerűen egy krétával csíkot húzol az aszfaltra és ő azt követi. Ilyen volna, azzal a gyerekek biztos nagyon-nagyon szívesen játszanak, akik amúgy is szívesen rajzolnak az aszfaltra, és amúgy is imádják, hogyha ők irányíthatnak valamit. Nekik jó lenne egy ilyen. egy feladat biztos, hogy megoldható. Ha jól eltér a krét a színe az aszfaltól, mint ahogy az elszakik, akkor ez létrehoztatónak tűnik. Csak valami gyűrődéstűrő robotot kell hozzárakni. Egy gyerekálló robotot? Kakaóbiztosat? Milyen sikert a gyermekálló. Ahogy az összes ilyen gyerek, gyereknek tervezett programozást tanító robotot arra készítik fel valamiért, hogy, hogy egy nagy ébédlőasztal tetején tudjon működni. Nyilván szabadba kivihető nem igazán rémlik. Hmm. Ki érti ezt? <hály> Én nem? <hály> <hály> Akkor mondjuk azt, amit nem értesz, Ferenc? Igen, igen. A én wi a s vízforralóra gondolsz? Így van, az okos vízforralóra. Ez a tényleg a világ szerintem is. CES 2015 legérdekesebb terméke a Wi-Fi-re vízforraló. Én, én kiállok el mellett, és, és le is fogom érvelni nektek, hogy ez miért a legjobb dolog Na, a világon. De miért? Mert úgy, használ, úgy használja az ember a vízforralót, hogy az kint van a konyhában, és van benne víz. És amikor szeretnék egy teát csinálni, akkor kimegyek a konyhába, megnyomom a vízforraló gombját, az egyetlen egy gombját, ami azt csinálja, hogy forralja a vizet. Majd visszajövök, megvá... visszajövök a szobában, megvárom, amíg felmelegszik a víz, hallom, hogy kikapcsol a vízforraló, megint kimegyek a konyhába, megcsinálom a teát, és, és visszajövök a szobába. Ezt az első utat teljesen le lehetne vágni azzal, hogy, hogy simán egy, ha jól értem, akkor egy mobilappal app a forró vizet gombot, és, és nekem már csak akkor kell kimennem, amikor már ott van, is, van is valóban dolgom a konyhában. Gáspár, neked egy szamóvár kéne. Igen. Van benne forró víz, de a koncentrát. Hát itt már valaki. De... jó állna a nyírfa réten. Um, nem teljesen értem, hogy miért kéne másfajta teát innom, csak azért, mert, mert, mert nem akarok keltérni többször kimászni a konyháig. Van egy eszköz, amit tud tárolni, korlátlan mennyiségben forró vizet és teázást találták ki, ezt javasoltam neked én, ahelyett, hogy a cloudból megpingelhető, okos vízvalóban gondolkodnánk. Nézd, a másik lehetőség az, hogy csinálunk egy, egy webapot rá. Ami MongoDB-ben eltárolja, hogy, hogy milyen időpontokban kell vizet forra. Um, hogyha ezt egy ilyen neszt jellegű deep learning feladatnak fogjuk fel, tehát figyel és utána már akkor forral, amikor te szoktál inni, akkor előbb-utóbb egy ilyen internetoffings-es személyre szabott okos otthon megoldásra válik. Mert ugye azt beszéltük, hogy az, az, a, az a, ami miatt számotokra nevetséges ez, vagy valószínű, hogy ezt ugyanúgy fel kell tölteni vízzel, Ugyanakkor a vízforralás az pont az a dolog, amiben egyszerre felraksz egy csomó vizet, majd folyamatosan használod el belőle a, a vizet. Centiméterek vagyunk, attól a főzési szokásainkról beszéljünk, sőt már elkezdtük. Én én nagy wilding tejákat szoktam főzni, és van itthon több darab, a hét feléig el tudok pohár, nélkül működni, fél literes bögrém. Ezek vannak a számítógép különböző pontjaira lerakva, egyre magasabb tolonyba. És akkor van egy fél liter meleg teám, az egy megoldásam ugye erre a problémára. Bár nem okos. Még apja sincsen. Csak ötje. Tudod, mikor érezte magam legötójára így? Amikor uh, körbejárta az internetet a, a kávéfőzős ébresztő óra. Igen. Az pont ugyanaz a termék volt, és azt is láttam egyszer egy nevel átkérő magyar tek újságírónál máshogy megvalósítva. Egy hoked lire oda volt rakva egy uh, kávéfőző betöltve este, és reggel csak kinyújt és megnyomta a gombot. Hát, ha nincs ebben az időzítés, akkor pont a buborék rész ki ezzel. Akkor akkor van kész a kávé, amikor tényleg felkelt? Akkor meg van minek. Jó, nem győztelek hát... meg, úgy érzem. Nem, nem adta el teljesen, de most cserélj olyan jön, amit amiben én sem nagyon hiszek egyelőre, de mert hát ha Ferenc fog benne, és akkor jó lesz. Ferenc. Leszakat szerintem. Vagy felkelt. Technológia. Are you Are you sleeping, John? Illetve láttam az Intelnek azt a HDMI-re csatlakozós számítógépét, ami gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy pendrive. Nem, de androidosból adtak, adtak egy csomó ilyesmit egy időben, csak mindig szarva mondjuk. Még, még nem jelent meg, egyrészt 150 dollár, másrészt okay. fut rajta Windows 8.1. Már két. Van benne, van ezen a ponton? Lesz három is, ugyanis van egy Linuxos változata is, ami csak 89 dollár. Nagyon megnyugtattam. Van, van benne 30 giga tál, és 2 gigaram. És, és egy quad -core atom, és az oldalára még odafélt egy USB csatlakozó is. Az a baj az Intelnek, anno elhittem azt, hogy tudnak számítógépet gyártani, amikor kiadták a, a NUTS nevű NUTS, azt hiszem ez volt a neve. Valami Computing Unit ö, dolgot, volt, ami egy szendvics, sőt egy zsemleméretű számítógép volt, teraptott bele a memóriát, valami kis SSD-je volt benne, lehetett bele a Wi-Fi-t, és az egész tényleg egy ilyen zsemleméletű cucc volt uh, duákoratommal. és uh, És több példán is elkértünk belőle tesztelni, mert ez egy nagyon jó fej dolognak tűnik, berakod a tévé alá, működik uh, média lejátszónak, berakod a mikro és akkor nem érje a mikro a falat, berakod az angol lába alá, és akkor nem fog pillegni, mindenre jó tényleg. És ez volt életem egyetlen olyan eszközzel, amit szétszerelve kellett futtatnom azért, hogy nem elegedjen túl Befesz valahogy nem, nem sikerült megoldani, egészen eszméletlen volt. Melegedett, lefagyott, sípolt, összedőlt, szétesett, kedék alatt tette magát. Gyönyörű. Lehet, hogy majd ez most működni fog, és megoldották tényleg. Nagyságrendeken bejebb vannak azért most a technológiában, mint voltak öt évvel ezelőtt. És akkor is ők voltak jók. Ö, uh -huh. De egy picit megvárom, hogy teszteljék ezt. Márciusban nagyon kíváncsi vagyok rá. További előzeteses kapcsolódó hír végül is. Uh, visz, újra felvette a Góker azt a srát, taki, aki annó négy évet talán a a tiltva a testről, mert lekapcsolta az összes tévét egy TV bigannal. Uh, hogy hívják um, azt a lila hajú mit Altman-nal alt együtt? Ez adásnak Csak az lesznek a torpisságok, de... úgy értem. Egy picit kiakasztom minden a kábeleimet és Szívletet kézzel felállok! Istenem, gyönyörű szép! Az volt az, az elmúlt évek legszebb hekke. csávó egy, egy olyan sorra, minden mindenhol 10 négyzetméter tévé van, és kikapcsolja a hősöm. A tv, TV ugye egy olyan tájirányító, amin összesen egy gomb van, ami, ami, ami a hatására végigmegy az összes lehetséges tévé kikapcsoló infravörös kódon. És kikapcsolja azt, és ezt, ezt, ezt Mitch Altman egyébként így kidben, kidben szokta árulni, és nagyon szívesen megtanítjuk, hogyan kell forrasztani, mert egy reme, remek első forrasztási uh, tutoriálként is működik. És Igen, őketten, ott, ott őket... ről összefutottunk Gáspárral egyszer egy, egy hacker konferencián a Pesti hacktivity és, és egy egészen csodatos figura. Uh, amikor rájött arra hogy az egyetem, ahol ő éppen kutató volt, az, az hadifejlesztéseket is csinál, és abból is kapnak pénzt, akkor úgy döntött, hogy ez így, neki nem kell és az én forrasztós hülyeségekből él meg Ö, folyamatosan, terjeszti az igét színű színőhaja, mint egy Miley Lupóninak, és nagyon széles mosolyatlan tanít embereket forrasztani. Ó, ó, ó, megtaláltam az év oldalát, az év oldalát közben, így véletlenül lekattintottam egy linket Twitterről, és nagyon, nagyon más irányba fogja terelni a beszélgetést. Az a neve, az a neve, hogy soundbutt.com. Uh, igen. És egy darab nagy, nagyon nagy betűs üzenet van rajta, hogy azért kerültél erre az oldalra, mert a soundcloud.com-ra indult el, csak fel volt telepítve a, a böngésződbe, a cloud to butt ami a, az összes, összes cloud megjelenést az automatikusan átírja bat-ra. De miért? Azért, mert így, így, akkor, így akkor nem a, a cloud szolgáltatások helyett folyamatosan szolgáltatásokra. szolgáltatásokról mm, olvasol, és, és amikor, amikor egy idő után így kiakadsz a marketing zsargontól, akkor, akkor mindenbe mind próbálsz kapaszkodni, hogy, hogy értelme legyen újra a dolgoknak. És, és a cloud lecserélése batra, azaz fenékre, az, fenékre, az egy ilyen dolog. És van egy, ilyen, van egy pont erre a célra kitalált böngésző Extension, ami egy kicsit agresszívabb, mint, mint, szokott, mint, mint kéne. De én bazgorok által súlyosan sem, súlytott területen hmm. dolgozom. De a cloud computingot speciál még nem mondtam meg. Egy... Com a bad computingot. A cloud computingot akkor már. De hogy ez egy ártatlan, semmit nem akaró, kiskutya ártatlanságú szó ahhoz a borsíthoz képest, amit tudnak küldeni. Egyre szembe az hallatot, hogy egy gyi mutatta az okos szekrényt. Az okos szekrényt? Igen, valami illatosítós bász. Nem mertem lekattintani most meglesem bosszúval. bosszúból. És most jövök rá? Hogy a naftal.in az egy, az egy valid domain, mert hogy india. <kül> És Komorján akkor megvan a, a másik dolog, amit elfelejtettem betenni a, az adás a aprópó domain végződés. Néztelitek, hogy mostanában milyen, milyen domain végződések vannak? Minden. Nagyon el van szabadulva, tehát konkrétan van egy olyan TLD, aminek az a vége, hogy pont .website. De az annyira, annyira 90-es évek, már a szó is. Hát... A, ez az egész olyan, mint ahogy Hollywood a 90 es években elképzelte. A, a, a website volt, pont website az, már, az már foglalt sajnos, de, de nagyon gondolkodom a, az internethomepage.website már megvásárlásán. Uh, hát egy my website, egy pont uh, Otlab.website? Otlab hát ugyanakkor vannak olyan, olyan ilyen furcsa hogy pont pizza, vagy pont vodka, vagy, vagy pont kreditkárd, vagy nem, de... Ismét aranyláz van. Fogod a fejedet, hogy ki, ki, ki és miért veszi ilyeneket. Van, van egy olyan tld is, hogy pont klik. Úgyhogy a múlt, hét, múlt hét óta boldog tudodon vagyok a hole pont kliknek. megtaláltam az az LG sajtóközleményt, és lásd ki van dolgot, fel is fogok belőle olvasni apró részleteket dramatizálva. Úgyhogy ez a levél, hogy kedves kollégad, de ezt most hagyjuk ki. Bemutatkozik az LG második generációs ruhafrissítóje, az LG Styler. Az Edgy Styler egy új termék kategóriát képvisel, amely kényelmes módszert kínál a nehezen ruhadarabok felfrissítésére. Mondjuk nem is a, sattal, sattal A CSM mutatja be. Tisztítózenek felfrissítése szolgál, ideális megoldás nehezen karbantartó ruhadarabokhoz, harmadszor mondjuk olyan azt és mint csak a leadben vagyunk. Például öltönyökhez, kabátokhoz és puloverekhez van benne Odor Removal szaktalanító gőz funkció, Quick Refresh funkció, vagy gyorsan felfrissíti ruhadarabok megjelenítését, tapintását és illatát. Továbbá van benne új, egyszerű vasalási funkció is. Emellett része a rendszernek a uh, Smart Diagnosis uh, Trademark funkció és az NFC címkék. Így uh, a felhasználó értesíti okostelefonján, hogyha rendszer karbantartásra javítást uh, uh, uh, igényel, tehát megpingel a telefonod, ha elromlott az okos szekrényed. Uh, <laughs> Oké, okay. uh, emellett moderni üvegajtója van, esetleg még ha, ha valami, akkor ez. És úgy néz ki, nem, mint nem egy, nem egy, arca, egy gyors játékból egy fegyverszekrény. Ha valami, akkor legalább ennek örüljél. Uh, azt akartam mondani, hogy ami egyébként még van most a cs a nagy mennyiségben, ami, ami ebben az évben tök nem lesz ránk hatással, meg még jövő évben sem, de előbb-utóbb uh, előbb izgalmas lehet. Ott van minden autógyártó. És, uh, és okos, meg Connected, meg uh, csuklóra szelt bassza, nyitható, meg hasonló autókat dobnak piacra. Ami, ami próbálkozás, ami egyre kevésbé próbálkozás, egyre érdekesebb, hogy a, a Perot, az a cég, ami azt az első generációs, szexi mindenki azt reptette, airdrone és gyártotta, és amúgy a 80-as évek végé volt a gyárt autós középkonzolba építető az most kiadott egy egészen szexi autófelokosító dolgot. Tehát, ha a ladádban nem is, de a parancs, aki úzod, már lehet a valami elékehű, berakjad. És innentekézzel nem kell megvenni a bitang a BMW-t ahhoz, hogy okos autód legyen, illetve még ennél is sokkal jobb az pedig az, hogy a... A Toyota csapatos az. ladát. Azt nagyon jó. De a most csapatos ladában képzeled... műszerfalsam, csak három ilyen kerekizé mutogató. De most képzeld el, ilyen, ilyen teljesen kit szerűen ott van a turbogomb, a turbo boost gomb. A poposzt láttad, a volt egy nagyon jó cikkje a, a ladatuningról és a másfél milliós ladától a nyolc milliós ladáig nézték végül kocsikat. És mindig kockalada volt a végén persze. Váó, nyolc millióják ez. Még elektromos ablak is volt benne. Nagyon szép! Na, de amit el akartam mondani, a Toyota eh, nagyobb 6000 hidrogén szabadalmat adott ki szabadon használhatóba. Mi a múltadásban úgy is beszélhetünk arra, hogy a Tesla kiadott egy csomó szabadalmat, és eh, azt használja fel, ki szeretne. A Toyota meg azt mondta, hogy hát ez vagy őt nagyon meghatotta és érezte, hogy most jobban benne kell lennie, vagy pedig az, hogy az ő technológia is maradjon életben a teszláim mellett. Mindenesetre van kettő egymással versenyző hajtáslánc. Az sosem rossz, azt hiszem. Uh -huh. Odaállsz a kék színű húzós kúthoz, megtankolod jól vízzel a kocsidat, és elhajtasz a jövő felé, termelve 1,21 gigawattot. És ezzel viszont nagyjából elfogytunk a CIS-szel. Itt van még egy autós, egy félautós, hogy mindenki dobja piacra még a, a vezetéstámogató rendszereit. De az, amit pár éve a, a Volvo-ban lehetett látni, hogy, hogy ő kimjárték adni és az a gyártott kocsiban, hogy, hogy az autó bizonyos körülmények között vészfékez, sáv figyelmeztet, elérve beugrú autóra figyelmeztet, stb. Uh -huh. az, az most már szinte alap. Milyen és érdekes. kocsiban van menni, meg parkolás segítő meg ilyenek. Menny mennyire jó átfogalmazza a, az önvezető autót? Ö, ez sokkal kevesebb az önvezető autónál, viszont viszont megvalósító. Az önvezető autó az a, a szép napot a pusztítóban beszáll uh, Lenin Huxley, és, uh, és a Gusto-Sanul széprej manikűlőző mellett elvezeti az autóját. Az ilyen már-már disztópia szint egyelőre. Uh -huh. ez, meg, ez meg funkció, mint az abs sok sokkal visszafogottak, és semmiért sokkal eladhatóbb, szerintem. Ki ne akarná... És sokkal kevésbé a valószínű, lehet. hogy felrobban. Ugye, ami robbant fel mostán, mert semmi fontos. A Tesla is csak egy kicsit gyullad ki. Csak egy kicsit. Nagyon ennyi volt a test, úgy érzem. E igen, a jövő, volt A jövő interrokciákat meg a... Ferencnek majd, ha felébred. Vagy visszatér, vagy, vagy nem tudom mi van vele. Jó, jó, azt adjuk meg, ha másnak akkor következő adáshoz, is, addig lehet gondolkodni. Annál sincs inkább nincs egyértelmű válaszom. Csuklóból pedig a, az Apple-nek a Knowledge Navigator videóját szokta ilyenkor elővenni. Ami megint csak itt van, csak nem úgy néz ki, mint akkor mint mi... ki fog nézni. Mint pozitív vagy, mint negatív példa? Mit azt elővenni? Az pozitív, nekem. Elmondom az elejét az a biztos. A Norris Navigator az, az Apple-nek azonban a sötét országában e, keletkezett, amikor Steve Jobs éppen nem volt a cégnél, hanem, hanem magába szállt. Ekkor a cég nagyon sok hülyeséget csinált. E, viszont ez a jövőkép videó, ez, ez meg gyönyörű szép. Nagyon jó, hogy e, ilyen csokornyakendős tudós e, beszélget a könyv alakú számítógépével, ami művösszer akinek egy levelet, meg berak még olyan csatalmánynak egy-két dolgot, meg szól, hogy van egy bejövő hívása. Olyan interakciós, mint a 9-es legközepéről, ami még ebben a formában most sincsen, viszont tök elérőmusztó volt, és egy kicsit sem volt ijesztő. Ezek nagy szavak egy, egy jövőkép videótól, hogy nem ijesztő. Hát csak azért, mert bájosan naívnak tűnik a, a kezelőfelülete, és ezért nem érzed ijesztőnek. Nem rossz, hogy mondhatsz dolgot a számítógépnek, kiülölthetsz neki, hogy előző száma. Amikor. Tehát ez, is, ez is felület, meg ez is UX. Hogy nem feltétlenül az azért, hazamegyek és mondom a, a háznak, hogy kapcsoljam be, melegítsem többi, hanem, hanem vannak olyan dolgok, amiket, amiket tényleg kérhetnél a számítógépet, Miközben mogyó mosogatsz. Játsszam mm -hmm. már valamit. Előteszem, hogy tudom, hogy. Nem, nem, nem helyettem, és akkor én irányítom a számítógépet. Hm? Utópia. Vannak ezek a mosogatógép nevű dolgok, hallottam már róluk, hogy már nyugaton elterjedtek, nem tudom, hogy a Igen, de az ugyanúgy be kell, be kell pakolni, meg ki kell pakolni. Hát akkor van a japán út, hogy benépesíted a szabádat, a lakásodat robotokkal, és akkor több más problémát van hirtelen, nem az, hogy rászállatta a, a mustáratányára. Eleve robotokkal és az könyörgöm. Ez is igaz. <laughs> Egy utolsó van a mai napra, nem úgy, és az is vicc. Még pedig az, hogy most, uh, tanában tíz éves a Streisand Defektus, ami tök jól bevett fogalommal vált az nagy találmai az internetnek, és uh, kiderült számomra azt, hogy ezt a, <coughs> a fogalmat, ezt Mike, Mike Meznik találta fel, a Tech az írója, és, uh, és mivel a Google írt egy hosszú posztat arról, most tíz éves a, a Streisand Defektus, azért Mike Meznik kért egy közepes hosszú poszat arról, hogy hátszácok, tíz évig éltetek az én szellemi munkámból, használjátok ezt a meg fogalmat, most akkor mindenki legyen szíves fizetni. Ez, ez, ez, ez most komoly? Nem. Egy pillanatig sem. <lopijos> De azért meg, megpróbált a... Tehát eljátszott a, a, a, a, a, a el mondani, hogy mi az a Streisand Defektus. A Streisand az az, uh, szevasz Ferenc, <coughs> hogy uh, volt egy olyan pillanat 2003-ban, amikor uh, Barbara Streisand befod, beperelt egy fotóst, mert ő légi fotókat készített az ő házáról, a Kalifornia partvidékét feltérképező uh, küldetése közepette, és, uh, és ez nem tetszett Barbara Streisandnak. És egészen addig senkit nem érdekelt, hogy uh, Kalifornia partvidéke az ott levő Streisand villával együtt uh, Viszont amikor elkezdődött a fel és mindenki hírtatott róla, akkor az a szerencsétlen kép, ami nem is egy túl jó fotó úgy, az mindenhol megjelent az a világon, és az a Streisand az, amikor valamit el akarnak tüntetni, annak nagyfényeket kerítenek, ezért sokkal nagyobb látogatottságot, nagyobb figyelmet kap. Tehát a titkodózó ismét ismét megszívta, című jelenségről beszélünk, és tucatnyiá volt ilyen nagyon sok. Jó jól az fogalom. Nem tudom, mi volt az utolsó ilyen nekem a. Nekem most elkezdett szabadni a vonal is? Ó. Oh. Utolsó Strájzand? A Wikileaks-szel kapcsolatban voltak, az, az ennél nagyobb, azt nem nevezném A Farkas Házé WC-hez persze az volt. Na mindegy, nem hiszem, hogy az fogjuk kitalálni azt. Írjátok meg. Mi volt, írjátok meg, vagy beírjuk az eszben és az utolsó szójogán mit szeretnétek még mondani. Viszontlátásra? Hát, hát, ha van még téma, az ingujjadba gondoltam. De nem, akkor búcsúzunk el, és akkor a következő héten azt felveszünk következő héten. Állném a csend. Szerusztok, erős hallgatók! Sziasztok! Sziasztok!